taktiken, men att gömma tjejens huvud under en jacka och att oerhört entuastiskt läsa en bok. Åh fan. Ja. Ska vi köra ett intro på det? Ja. Yeah, Hjärtligt välkomna till avsnitt sju av Humor podcast yes. Eller som vi för honom nu heter Skrattretande. Just det. Roligt namn va? Oh. Och, ja. Och som vanligt så är jag Sebastian Borgert Och tillbaka är den förlorade sonen. Yes, Erik Fredriksson. Ja, vad fan. Varför har inte du varit med? Vad har du gjort? Ja, jag var ju i ja, skjorte skidor på, under påsken. Och då passar jag på att spela in massa avsnitt. Mm, med Robin. Ja, då spelade vi bara in två om men... ja. Och sen efteråt. Så hade jag med två gäster. Ja. Då fick du fick inte vara med då? Nej, ja, det fanns inte. Jag har trasslat in mina kablar här lite grann. men ja, du visste inte vilka de gästerna var eller vad de gjorde så för skete jag med dig. Ja. Och körde ensam istället Det gick väl rätt så bra kanske. Ja. Jag vet inte. Ja. Det senaste avsnittet eh, har jag inte hunnit lyssna på själva men... Det var säkert bra. Mm. Du har inte lagt ut det, eller har du det? Jo, i måndags. Har du det, det? Ja. ja. Jag har inte kollat? He jag du alltid du gjorde. Gick kan och <clears throat> Kolla. Nej, inte så ofta. hände bara en Ja, så att, därför var inte du med. Men nu är du tillbaka. Yes. Det måste ha hänt någonting i ditt liv nu. Du har inte varit med sån avsnitt tre. Ja, det har hänt. Vad saker? Något kul, cool, kanske? Något kul? Cool. ja tänker, du kan nog berätta något som hände i ditt liv om det hänt något. Jo, men det hände en, jag vet inte vad jag ska kalla det en rolig grej eller så idag. Vi har ju en gemensam kompis som är jordnäsallergiker. Just en Nils. Ja, så att vi var i affären och så var det några killar som köpte Snickers där. Och så sa han, Nils som är ja, han är jordnäsallergiker, han tål inte det. Så han är, fa, jag skiter i konsekvenserna, jag ska fan äta Snickers. Och så gjorde han det och svullna upp. Så att eh, dum i huvudet mm. var vad han var. Ja. Så, ja. Jag, jag, jag skiter i konsekvenserna. Jag, jag Yo -yo. Det, här, det här kan vara dödligt. Han tog, han tog bara en tugga också och spottade ut den. Ja. Han tänkte på det var YOLO. Han, vi vi han måste ha sagt YOLO innan han möter. Nej det gjorde han inte. <laughs> bara YOLO Hey. Nu kommer det in folk här. Du stör. Vi kör i 25 minuter till. Ja. Oj. Kan du låsa dörren Erik? Nu kommer det in folk här. Mitt under inspelningen. Det har inte hänt förut. Någon gång så man första. Vi har varit rädda för det. Men nu, så, nu händer det. Ja. Otydligt. Vad pratar vi om? Ingen aning. Nötallergi. Ja, just det. det. Det är ju dumt. Det är dumt. Om man nu har nötallergi och äta något som är nötteri. Ja, men hade det hänt något i ditt liv du måste det fan ett. Inget var kommit på faktiskt. Du måste leva ett jävligt tråkigt liv. Ja, men alltså, det är det vanliga. Typ, bara. Jag var på på off i helgen. Händer det någonting då? Ja, fast det som hände där stannar där, kan man säga. Nej, det gör du verkligen inte okej okay, okay, jag behöver inte nämna namn. Nej, nämnningar namn. Nej, men så, här så ja, det var en som Vad var det på för kickoff? off med fotbollen, fotbollslaget så juniorlaget och ja. senior och legionen? Ja. och med typ damlaget. Och med damlaget. Damlaget. Mm, damlaget <laughs> det damlaget, Ja, det var ja. kickoff med fotbollen mm. och så, så här så var det Bodtunna. Ja, så där och så var det en som, alltså, han var riktigt alltså. Så satt han så. Var han görfull? Ja, alltså görfull. Ja. Alltså riktigt jävla brusad. Så här så var det badtunna. Och så satt han handen på den där röret där, typ skorstenen. Ja. Och det är ju ganska varmt så satt han handen där. Börde han prata så tittade han på handen. Så satt han dit handen igen. Så tittade han på handen och satt han dit. Igen. Han hade så bränskår. Sadisk. Nej. Nej. Ja. Det, det nästa, var rätt kul alltså. är märkte han ne, inte <laughs> han var såntandet så typ Han ja, så, så, så Barcelona Barcelona han hatar bara Barcelona. Barcelona. Ja, han hatar Barcelona och alla typ skoja män typ Barcelona och typ älskar Baris och sånt han bara nej och, och då fick han gamfär sig att och, och, men han så, han var inte medveten. han var inte kan man säga Okej han var riktigt det är nästan lika dumt som att äta jordnötter om man är jordnötsallergiker. Ja. Fast han var inte egentligen så var han en tränare. Medveten om det. Så var han en tränare också. Så kunde gå ut till bryggan och bara hoppa i vad jag har. Var för... tränaren också full? Ja, han var också full. Så kom han så bak. Och så bara rannar bara rakt upp men för att fätten var rakt nere i på backen och var så också rätt kuligt faktiskt. Fan, jag har inte spelat fotboll längre. Ja, jag skulle Jag på grund av mitt knä. Jag ska börja kina jag, jag, jag ska, vi, ska vi, se en bild. Hur det såg ut i vårt rum i duschen? Ja. Du borde ha där. Du borde renoverat lite. Ja, om du tänkte på det. Jag sa ju görfull. Ja, görfull ja. Ja. Eh, ordet gör. Det är, det är ett boråsiskt stort. <laughs> <Jävla, laughs> vad de har de gjort? <laughs> Ingen aning med det Erik visade en bild. Det är en dusch och sen så hänger det elkablar det hänger Elkablar från taket. Men ja, gör det är ju ett boråsiskt stort. Så om jag fick lite teckningar nu så... Jag har på laddat ladda ett dialekttest med boråsiska. Okej. Okay. Ska jag se hur mycket boråsare du är egentligen? Okej. Okay. Kan du några andra boråsiska ord? Mer. Alltså, mer, ska du med och spela fotboll säger vi. Vi mer. säger inte mer med. Vi säger, ska med. du med? Ja. Ja, vi säger inte... Du ska, vi ska du med och spela fotboll säger vi. med? Med. Ja, det säger vi. Stollheter. är. ja. Ja. Vad betyder stålet då? Stålheter eller? Stålheter. Stål. är ah. med O. Ah, ingen, jag vet inte. Galen liksom att man blir ah, förbannad. Säger du verkligen så? Jag har så aldrig sagt det tror jag. Har du aldrig sagt stolletter? <laughs> Nej, jag tror inte. Liksom såhär, fan nu borde jag stolletter bara Nej, jag har aldrig sagt det. Jag håller micken still. Men ja, då ska vi köra ett boråsiskt <laughs> dialektest här då. Det kommer nog inte gå bra så bra. Nej, jag ska vi se hur mycket boråsare du egentligen är. Okej. Okay. Vi har haft med två värmelädningar här nu. senaste... Och nu, nu blir det lite boråsiska då. Vad betyder ordet, ordet kiligt, mysigt, tråkigt eller elakt? Tråkigt. Ja, det, det var rätt. Ska vi se om den orkar ladda nästa fråga här. Har du använt ordet kiligt i något sammanhang? Ja, det har jag gjort. Fan vad kiligt. Ja, det, det använder jag. Det, använder ofta. det är väldigt ofta fan var kiligt den här uppgiften i typ, skolan. Alltså ja, jävla dålig teckning brukar man ha. En bunker. Ja. sitter ah, i. Rummet. Så, nu, nu laddar den. Ska vi se. Sluta andas i mikrofonen lite jävla okay. nö. Jag ska sluta andas i 21 minuter. Vem av dessa pratar Boråsdialekt? Yvonne Ryding, Annika Duckmark eller Victoria Sylfstedt? Ja Det är från fan ingen aning ja, Det är Annika Duckmark i alla fall hon som ja. presenterar Lotto. Ja, ja hon kommer från Borås. Ja, just jag vet inte om vi ska köra det quizet egentligen. Det kanske blir som jag och Robin körde. Ja, när det äh, är det om... Äh... Med, vad var det? Big Bang Theory quizet. Det var lite långtråkigt då. Ja, det var lite långtråkigt, och... ja, långt men nu går det rätt fort här. Vad betyder ordet sytligt? Sytligt. E sy ja. Äckligt, smaklöst eller starkt? Det är läckligt Sytligt. Sytligt. sitligt. Ja. Och då eller typ smaklöst då? Nej, men... Det var inte Det var ja, jag tänkte där. Vad är en boråsare när den är rösen? Jag alltså är typ frusen. Det, det var ett alternativ. Ja, men man är lite, här lite frusen. Fan, tryckte jag på något annat här. Ska vi se. Så, frusen, svarar du. Jag laddar nästa sida. Det, det kunde du utan att jag sa alternativ. Ja? Det är bra, då ska jag fortsätta göra ja. Jaha, Vem av dessa sånger ska prata boråsiska? Charlotte Peralisarna Nilsen eller Kjell Klämp? Kjell Kunde också? Hon är ju från Viskafors, där vi ja. är ifrån. Så det är inte så konstigt, det borde man veta. Även Johan Wilan är Johan Wilan, ja. Vad är Västgötten när den är åpen? Åpen. Är den givmild, stöddig eller girig? Den där, o, eller vad sa du nu? Första till. Givmild. Nej, det är inte. Stöddig. Nej. Girig. Ja, jag tror det. Uh, ja, det är rätt. Men åpen är väl, man, man vill ha ja, mycket, man vill ha, men, ha, men ja, man inte vill, ge. Nej, man vill ha saker när vad du om det typ, att ah, kan okay, jag få ah, du, var du var open. Ja, men det liksom ligger en skål med ja, godis, godis så tar man upp, tar man upp. Ja. Men det här gör ju vi för att lära våra lyssnare om Boråsiska. Om vi säger något boråsiskt ord så de vet vad de ska betyda. Vad menar boråsaren med ordet säckla? När saliv rinner från munnen, när ord rinner snabbt i munnen eller när man slår fingrarna mot tändpolen sånåt. Säckla? Vad ja. jag har du hört ord? har aldrig hört säckla. Aldrig använt det. Det säkert när saliv rinner nu. Ja, det är det. <laughs> För det här låter lite så här, äckligt, säckligt. Ja. Har du aldrig hört ordet säckla? Nej, faktiskt säckla och det. Nej, jag har aldrig hört det. Herregud. Jag har hört att du sagt stålet, men... Ja. Ja, men vad är Växjöten när den är le? Eller boråsaren? Le. Ja, elak, falsk det skrytsam. Eller elak. Yes. Fan vad du är le. Är jag le nu? Nej, jag ska jag bara. Men då har vi lärt... Lite. Då har vi lärt att lite om... Boråsiska. Yes. Bra, vad ska vi gå vidare till då? Vi har bytt namn på podcasten. Mm. Vi heter Skrattretande nu. Ja. Men på iTunes kommer vi heta Humopodcast ett tag till. Och hemsidaadressen är samma. Fast man kan gå in på skrattretande.in.se också om man vill. Ja, har en PC2? Ja. Så när vi har gjort ungefär 20 avsnitt så kommer vi ta en paus på Ja. Några veckor ja. Och så går jag igenom alla gamla avsnitt Och så klipper jag lite i dem Och så ja, Jag har glömt av att använda introt på de två senaste avsnitten mm. När vi hade gäster Kommer på i efterhand Så det ska jag lägga på Lite sånt ska vi göra i efterhand Och så ska vi byta server Det vill laddar upp också Så vi kan ladda upp längre avsnitt och så Ja Så det är vad som kommer så, Men ni kan fortfarande gå in på vår gamla hemsida Och så maila på samma adress Och alltihopa Ja, så det är bara mailen. Och veckans humor kommer vi döpa om till veckans skratt. Mm. Så har vi något veckans skratt? Nej, alltså nej. det var det inte något riktigt. Jag spelar faktiskt in när du läste upp den här artikeln. Ja. Jag lade innan introt som lite siffror. Ja, det är kul. Ja. Men då har vi inget veckans skratt den här veckan. Nej, det har dåligt. Det dåligt med skratt? Ja. Försökt kolla, men jag har inte riktigt, det har inte riktigt varit något roligt. Men jag har en spaning. Burgert spaning. Ska jag visa dig en bild här? Alltså, vad, vad, vad finns det för gränser egentligen? Vad man kan instagramma? Mm, ja. Kan man instagramma vad som helst? Jag, nej, nej, det kan man inte. Så här. Jag har en kompis, på, eller en jag följer på Instagram. Han har lagt upp en bild på en toalett och taggat magsjuka. Okej. Okay. Mm. Man ligger liksom där och spir och svett där inne. Och man var så alltså, man måste dåligt. Vara dåligt att... man bara... så. Fan, jag måste, måste Instagrama det här. <laughs> Oj, gärna fan vad gått det här ut. Hashtag no filter, <laughs> hashtag <magsjuka. laughs> No makeup ja ta bild på sig själv och öppnar och bara spi. Hänger spia. Riktigt <laughs> så svettig var No makeup Det Så make jag spiade munnen och bara <laughs> no makeup up va? Magsjuka efter vi och de man bara, undrar om det finns något Instagram-filter som kan rädda den bilden? Ja, precis. Uscha. Så att, ja, det... Nej. Instagram är inte magsjuka. Är Instagram är... eller det det gäller. Jag, jag trycker på Hashtag magsjuka. Det, oh. det finns bara en bild, säkert. Nej, det finns 1637 bilder. Nej. Fan. Vad i helvete. Det är en bild på någon som ligger i... Det är en ikea hylla som ligger på Så. marken. <laughs> Och så är det någon som ligger inuti den Och har de tagit magsjuka? Ja, det har de gjort okay. Och sen så här är det en bild En annan magsjuka. bild, det är massa tecknade figurer som spyr Ja Och så kan man ju lägga upp Det man kan magsjuka. man göra om man har magsjuka Men man ja. behöver fan inte där kort på toaletten Nej. Nej Det behöver man ju verkligen inte göra Nej, det är fan att gå för långt mm. Så alla som lägger upp bilder när de har magsjuka Det vill vi inte veta Nej men vi har inget Instagram-konto längre. Nej, borttaget. För det, det tog vi bort. För vi hade inga följare. Nej. Oh, vi, nu rapa. vi hade inga som ville följa oss. Nej. Så att istället för att lägga upp bilder som vi själva bara såg så... Bort med dem! Ja. Och när vi har blivit lite större så... Det blir det. På det. På det. Jag ska bli det. Så uh, kör vi ny, kör vi ny. Instagram. Men alltså vi har ändå... Jag kan inte se hur många som lyssnar på oss på iTunes Nej. men via hemsidan så är det ändå Nej, det, är, det är ganska är många va? Mellan 80 och 130 varje avsnitt Det är bra det är, Avsnitt två var inte så många <laughs> Nej, det var inte så bra det heller så. På hemsidan har jag bara lagt upp länk så man kan ladda ner avsnitten direkt Men jag ska mm. lägga upp till, länk till iTunes och podcasts.nu där vi också ligger mm. Det är bra mm. Ska jag mm. göra? Gör det och när du inte har varit med oss så har vi inte kört mail på länge. Nej, Men jag har haft mail. Jag har haft regelbunden kontakt med Jens, vi har yeah, mejlat lite, yes. han har skrivit vad han har tyckt. Men ja, vår kära Jens har skrivit ett mail. Tjå och med kontaktlim är rubriken. Ja. Hur har det gått med att ragga nya intervjuer? Gick till podden. Mm. Han undrar hur har gått med att ragga nya intervjuer? Gick till podden. Mm, okej. Okay. Uh, ja, jag har lite på gång Just det mm. Jag kom ja, på en sak vadå just? Jag säger. Du sa att Boråsbloggarna har skrivit om oss eller vad nu Ja, Boråsbloggarna Det måste vi säga, boråsbloggarna.se jag, ja, jag jag kom på den när du sa intervjuobjekt Ja, de har, de har skrivit om oss Jag har inte läst den, jag har glömt av det, Får läsa det Så att alla, alla som bor i Borås Eller i närheten, går in på boråsbloggarna.se De skriver om Borås Och vad som finns att göra, vad som händer och så Ja så gör det, och de har även lyssnat på oss och tycker att det är bra. Det är ju kul. Så att de får vi försöka med en gång. Ja. Och jag har även Eva som vi pratar om att ha med i första avsnittet. Hur han, snackar man? Jag har inte snackat med han om att han ska vara med, men att vi har en podcast Han mm. blir lite sur för att han har ju en egen radiokanal och så snodde vi lyssnare och så. Men <laughs> han vill ju ha med och sen så ja. Några mer komiker vill jag ha med. Ja. Vet du vem Kristoffer Kringlands Svensson är? Han har varit med i Sommarvårdsmorgon. Nej, ja. Blasögon. Ja, kanske. Jo, kanske. Och han, jag tror det, han kanske, kanske. Och han är med i Robbins. Eller inte med, han syns inte i tv på Robbins. Men han är med ja, typ. Han skriver skämt till Robbins. Och han har ett eget, eller eget program på PT, Nej, ja, Jag tror jag vet jag tror jag tror vad det är. Han är stand-up-komiker från Borås. Så han mm. vill vara med. Mm. Och även andra stand-up-komiker. Men ska vi se vad Jens har skrivit mer än? Själv håller jag på och skolar upp en ny förmåga på mitt jobb. Ska lära objektet att köra automat. Det är ju easy peasy för de flesta. Men han eh, Men på något sätt så känns det som att mitt liv är lite i fara. Är han körskollärare? Ja, tydligen. Det, så? det vet vi inte. men. Nej, men det, det lät nästan så. Kör automat. Det kan vara... ja, det borde ju vara Ja, men lämna sig det på körskola. Det beror på om man kan ta automatkort kan vi ta. Då får man ju bara köra, ja, då får man inte köra något annat än automatiskt. Jens, är du körskolelärare. Ja, det undrar vi. Ja, Och så fortsätter mejlet så här då. Grattis till våran Sverige. Nu blir allting lite lättare, roligare och tjejerna blir snyggare. Det kommer liksom ut i sitt skal. Jag säger välkommen och glad för att jag bor i Sverige. För det finns nästan ingen annanstans i världen som vi har så mycket snygga tjejer. Jens är ju gift. Ja. <laughs> Det vet inte vad han gör på sommaren? Nej, gör inte så Micke igen. Väldigt hårt. Ja. Ja. ja. Nu måste jag nu måste jag nu måste jag naken duscha. Ska man duscha med kläder eller så? Ja, tydligen. Men så här, ja, brukar, han brukar inte duscha med kläder va? Eller med utan märkläder på mina. Ja. Grattis till våren Sverige skriver. Jag kollar mitt i naturen i torsdags. Ja just Det, det var du underbart ja, redan. Vårs special. Ja. liksom går igenom så här, så här mycket kärle var det förra veckan. Nu har kärlen gått ut så här mycket nu. Så här lång tid tills vi kan börja så i marken. Vem alltså, bryr sig? De här fåglarna har kommit hit. Och så. De liksom går igenom så här våren. Det fanns bara i Sverige. Man har ett program om hur mycket kärlen går ut Det är ingen veckan. som bryr sig. Nej. Alltså, det är bara i Sverige. Det, är som det var någon dag förra veckan. Det var fint väder. Så här, mm. Jag var inne i stan dagen innan. Regnade och så. Inte en kotte ute. Så fort det bara blir lite ja, sol. Hela alla jävla ut. stan och stadsparker och kaféer blir fulla med folk. Mm. Det bara för att det är lite sol. Ja, svenskar är så jävla bra på att ta vara på solen. Ja. Bara, nu, nu är det sol. Nu ska vi vara ute hela dagen. Ja. Och om du går in så får du stryk. Ja. Nej, kanske inte grilla. Ja. Så fort det blir lite varmt så ska de ut och grilla. Även om de kanske är typ... Även bara fyra grader, men om solen är framme ska vi om grilla. solen? då ska det grillas, ja. ska ute i, med, liksom ja. och sitta ute, ta med en piknikkorg och ut i skogen. Och. Grilla. Ja. Det är så jävla svenskt, tycker vi inte om. Svensons. Eller våren tycker vi om, men att svenska är så jävla svenska tycker vi fan inte om. Nej. Vanliga svensons. Vanliga jävla svensons. Ja. Men vad har hänt i världen sen sist? Och han som hänt i världen. Ja, ryska plan kommer ju hit. är lite hit. Eller ja, typ. Har du, hört? Har du inte Nej. hört om det? Är det kul? Nej, inte så jättekul. Nej, men, men... då skiter vi i det. Du frågar vad som har hänt i världen. Ja, men det är jag... roligt om hänt i världen. Ja, det jag mest var inne på Det är Justin ju hänt... Bieber. Fan, bryr sig? Det ska jag klippa bort sen. Okej, okay, förlåt. E när du ser... Eller jag ska klippa ut det. Mm. Och så ska du få det som ringsignal när du säger Justin Bieber. Det sa du också. Det klipper vi bort. <laughs> Hela, ja. den här de ranger, bort hela den utläggen kommer att ta bort. Så att mm. det kommer att sluta med att du säger Justin Bieber och sen går över på det här. Mm. Okay. Nej, så. ta bort det jag säger. Det, också. det måste vara lite tyst nu så jag kan klippa i det. Så ja, Det har ju varit eh, några lite bomber och sprängningar och så i USA. Just det. <laughs> Pray for Texas. Ja, det kommer jag till. Men ja, det har ju varit först det var det Boston Marathon. Det var ja. en... Det, det, en bomber. Tryckkokare. Ja, så jävla smart. Han har tagit en tryckkokare, fyllt den med spik och svetsat igen. Mm. Ja, det är ju sjuktna. Vad ja. ja, fan, jag har en tryckkokare hemma. Ja, precis, det var du kan bara undra. <laughs> jag spik också. <laughs> så jävla enkelt att göra bomber, typ alla nu någonting. Ja. Sant som lite så jävla så, ont ja. att få i benet. <laughs> Han kom en spik och man så jävla ett larm bara. Ajajaja. Men det är bra de när man skadar benen och så, så sätter ortopeder in i en spik eller sånt. Mm. Då, då, behöver de inte Nej, ha. då har de ju benet ah, fullt med spikar jag, jag, jag blev sprängd när en spik. Ja, men det är bra. Det, är att <laughs> det in en ska spika. vara spik där. <laughs> perfekt, den sitter perfekt med där lårbenet precis. Ja, så var det ju den först. Ja. Och sen några dagar senare så exploderade en gödselfabrik i, Konstigt, i Texas. Och jag, och jag har ju lite så här komiker mm. då. Så att jag började tänka ut massa skämt Så jag tänkte jag skulle köra i podden idag. Men sen, först så tänkte jag så här Hur långt det måste gå efter en tragedin När man kan börja skämta om det mm. Och sen så hörde jag Var det Abba Björn eller så här Var med i typ TV4s morgonssoffa Så frågade de så här Ja Björn Tränar du mycket så här ja. Nej jag springer inte i Boston Marathon I alla fall <laughs> Och det blev ett totalflopp där jag skämtet, Så jag tänkte att ja, jag drar inga skämt om det Nej inte än i alla fall kanske men så det här jävla hashtaggar på ja. sociala medier. Pray for Texas, pray for Boston, pray for the world. vad Vem, ja. Vem räddar man genom att hashtaga en bild på Instagram där det står pray for Texas? Ingen. Nej. Det är bara för att de ska få mer likes. Ja. Jag blev så jävla arg på det så jag gick och skrev på folks bilder. och ja. så vad fan bryr sig? Ni bara taggar här för att få mer likes. Det gör ingen skillnad om ni liksom taggar Pray for Texas är er jävla bild. Nej. Alltså miss inte. Jag tycker inte att det är bra ja, att folk har dött. Nej, men du tycker det är bara dumt att Va? det ingen blir hjälpt av att ni taggar en bild där ni säger att ni ber för dem. Nej. Nej, det blir inte. Det... Visa ert stöd på andra sätt. Ja. Så att som reaktion på det här drog jag igång Pray for Viskafors. Ja visst för att ja, vi hade en liten eh, incident, det var lite tvålbomber och så på toan mm. den dagen. Så då tog jag en bild på det, låg upp på Instagram och så skrev jag för på Fiskafors, stoppa korridorsvåldet där. Det gick inte så bra i och för sig, men jag, jag satte mig emot alla andra. Mm. Och sen hade vi även en kompis eh, som låg upp en bild på Instagram. När stod här, you, you ain't some, you, he ain't your best friend until you blow something up together. Mm. Ja, det. Och det var ju liksom så här Jesus fanpage och sånt som gillade de bilderna Ja, oh, cool. det, är, ja. det är bra Sånt, så cool. sånt stöjer jag mig på mm. Nu blir jag törstig här också Han också så, så nu ska jag dricka lite mm. Om du var en dricker så drickade han smultren så Jag fick det gratis Nej. Jo, av vem då? En kompis oh, Så jävla gött Så jävla gött det kan vi inte säga egentligen. Det är ju de i våran podcast som säger det. Vi ska säga görgött. Görgött alltså. Som riktiga boråsare skulle gjort. Ja. Vilken är din favoritdialekt? Favoritdialekt? Ja. Det är typ eh, norrländska. Norrländska? Ja. Sjävla skönt. Nej. Nej. Jo. Min egen dialekt. Ja. Är det bäst. Ja för En gång har jag... Det här har bara hänt mig en gång att en person har kommit fram till mig och sagt Fan vad Borås dialekt är god <laughs> En gång har det hänt mig Ja det här är inte visst. Annars så hör man ju att man är bonny Ja det är alla som tycker att Borås dialekten är bonny Ja Det är fan inte bonnigt Nej nej. Nej, det är, nej det är inte Nej det är inte mer bonny än någon annan Nej göteborskan är bonny. Ja. Åh oh. Men vi har ju Sen du var med sist och vi har vi haft alltingensk premiär i mm. EFLsborg e I e EFLsborg, ja Men eh, vi Vad händer, Erik? Erik får ett samtal, vem är det ifrån? Hej, hej, hej, hej Sätter vi mikrofonen Hej Hej, hej Hej Du vet att du är med i våran podcast nu va? Hej <laughs> Vill du berätta om dig själv? Ja. Gör det. Nej, det vill jag inte. Jo, gör det. Äh, ja, vad ska jag börja med? Jag heter Miro. Ja. Nej, ja, men... Jag är 15 år, Vill tror 16. Vi syns sen. Ja. Mm, fick ni veta på. Ja, fan, att det ringer folk ni håller på. Mm. Kommer in och stör ja. och ringer. Om någon ringer när vi spelar in så ska det, det ska vara med. Mm. Och så ska bara avslutar vi sen. För det kan vi ta ha det. det har du det. lyssnat på det senaste avsnittet av våran podcast som kom ut i... Vad är det nu med blandade... Inte rör, alltså. Blandade saker, eller vad det nu var. List, listor och sånt. Listor, ja. ja. Nej, jag, jag har inte lyssnat på det. Nej, men jag lyssnade bara igår. Och ja, de tog ju upp lister som vi hade tagit före dem. Har du okay. Ja, Bästa veckodagar. ja. Vardagar. Ja. Den, ja, den har vi haft. Bästa podcast. Ja. Ja, var var de då? De var vi före med. Ja. De hade inte med skrattet, som vi nu heter på. Sina favoritpodcast. Elakt. Det är väl förståeligt. Ja. Vi, vi kommer bli bättre. Hur länge ska vi hålla på med det här egentligen? ett ja, tag. Tills vi är kanske. Tills vi tröttnar. Ska vi göra. Minst 104 avsnitt Ja. Så det, så det. det är två år ja. Två år ja. Hör du någonting som piper? Ja. ja Jag vet inte vad det är, men det är Vi, vi folk, klipper ju inte i den här podden Om det var någon som jag där. Nej. För att jag tycker inte om att lyssna på Podcast där det är klippt Så att därför Klipper inte jag heller Men Nej. ibland så blir det inte så jävla bra Nej, ibland blir det långa pauser. Ibland blir det långa pauser, ibland så bara man sitter och pratar skit. Mm. Man kommer in på ett samtlagtande som inte alls är kul att lyssna på. Nej, men så att ja, jag kommer klippa lite i de gamla avsnitten. Och ja, när, vi, när vi börjar på avsnitt 20, vi ser att vi slutar på avsnitt 19. Mm. Och sen så börjar vi avsnitt 20, då kör vi längre avsnitt som vi klipper i. Tycker jag. Mm. Och andas inte rakt in i mikrofon. Har du inte övat podcastmikrofonteknik än? Man måste ju få andas. Ja, men du gör det rakt in i micken. Så ja. <laughs> Så att, det ska vi, ska vi göra. Det har ni att fram emot. Yes. Det är dubbelavsnittet med mig och men Det kommer jag behöva klippa i en hel jävla del. Ja, man ska prata på. För varje, varje gång jag, jag, jag, jag drar upp någonting roligt. Mm. Som att jag har fått rättsskatt. Så, döden. Ja han Jag vet... Det är klart som fan jag vet varför ja. jag får fått dräskat. Jag vill liksom bolla med det. Gör något kul av det. Men så kommer han att döda det. Mm. Han kan det inte riktigt. Ja. <laughs> så att. Och sen har jag tänkt så här. Även om jag kallar dig någonting dumt. Mm. Och du kallar mig något dumt tillbaka. Jag klippa bort det när jag säger någonting dumt. Så att mm. det låter som att du är världens douche mot mig. Ah, och sen ska vi även. Kul. Vi ska fixa en ny logga också tycker jag. Den är så bra då. Den är inte så fin. Eller? Nej den är inte så fin. Det här kommer vi också klippa bort Nej. Var du en av dem som jag, jag spelade din fisa i lördags Nej, Nej, jag skickade det till folk Det var uppskattat ja, inte så. Men ska vi ta börja runda av det? Yes. Det här var avsnitt Sju, Sju av skrattretande podcast Eller humorpodcast som vi hette innan ja. Som vanligt får jag säga För jag har varit med alla avsnitt och kommer att vara mm. Sebastian Burgert Och jag som har varit kommit nu Erik Friksson. Fjärde avsnittet för dig Ja.